izuzen ere, kirolari bakirolaritartea eginen diogu orain, zehazki, ba, futbolari futbolean, jardunaldi arrakastatxoa izan duten, gure eskualdeko futbolariek, baztambidasaldeko futbol talde nausi bakar batek ere, ez baitu galdu asteburu honetan. Gipuzkoako ligan betigazteko hor ezko regional maiako emakumeek, bortze tala ugaraitu zuten, pasadenlarun bat eguerdean, urola talde aurkariko gorra zuten lesakarrek, eta masteiko zeleian nagus izan ziren etxeko akalere. Marka galdoa etzen guzti, zeuren jarri, bukaera arte bukaera neek hamar minutu gelditzen zirenean lortu zuten aintziete jartzea eta 3 ere etxean gelditzain arahotzeko bigarren entrenatzaileak egindu neurketaren valorazioa Pues uro honetan jokatu dugu Uro lan kontra arran, pues, bueno, beti bezala ez azkenen vagenekin pues seme harautuko genun e, gaineraue pues e, laugarren postu kokatuk egonta pues vagenekin hori ze suposatzen ere bai Orduan, bueno, e, beti bezala posaz eginen partida ahitzea itzongi, beruk egia detzula lagundu aspektorretan, minualare hori alde batera utzi ekipu kintzuna ziratik ahitz partidu ona, lehenengo partia izan era bat, posori, gure aldekoa, e, demora guzien beraien zelaia maloia jokatzen, intziren aukera garbi batzuk, eta bueno, egia da ziratik, bueno, jarrekin jenantzinetik, pitatu zuten penalti bat gure kontran, idoiak sartu zuen, eta bueno, pues le zati guztiak gure jokoa iden, ez? Bakarra pues eh batin batein lortu zuten enpatatzia. Gero jarrigen gu berriro antzinetik, e, gero berriro empatatu ziguten, berriro herrinen antzinetik eta berriro enpatatu ziguten. Ordun nor, pues bueno, descanso joan gien eh 3 a 3 -iru enpate sensazio zen pues partido etzela Justua, ez, e, pos, ina genuneko. Azkenin beraiek izan zituzten bi cornertas sartu zuten eta gero zela irditikan hartu zuten bertzea, eta eh noski meritua beraiena bakarra guk ikusita ze partio zen eta ze aukerak izana genilu pues etzela justu izana. Bino bueno, deskansutik aterita saiatu gineni den partio berdina, egia dan ekik etzula utzi eta beru laguntzen, ja igualatu zen hor fisko bat partidua bi aldetara eta jarri ziren beraiek Beraiek antzinetik, eta hori jo, bueno, partio pixkot maldagoetik jarri zen, geroan lare lortu genuen enpatatzia, lau eta jarri ginen, eta ja partio bukaera, egin niken, hori azkenin maldagoetik, minio, bueno, e, izanak niken aukera, garbi-garbi gabatzuk egia erran, eta jo, esperantza bat zegoen hor bueno, ja azkeneko momentun, hamar e, minutu falta zirelikan edo horrela, pitatu zuten penalti bat gure alde, eta idoia berri sartu zuen eta hori posazkenin azkenin sentsazio aitzonekin ze pasatzen zaigu kontrara atetzen garela altzen nolako partidotan ta pos azkenin irauzten, ateginen irausten 5-4 gelditu zen markagailua eta ait sentsaziohonekin partido borrokatua eta 3 puntuk ere bai aitz merezik hasik bi partido gelditzen diren hauetan pos horrela Beti gazteko hor mailako regionalmaiako gizonezkoek ere iruetabi eta igande irabazi zuten kontra lesa karrako beak izan ziren guztian zehar eta irabazitako irupuntuak ere merezitakoak izan ziren. Haleren eurketa etzen erraza izan lehiatu behar izan zuten etxekoek eta horrela egin zuten. Baila mantentzeko borrokan garrantzitsua izan zen, lortutako garaipena naiz eta oraindik ez duten helburua ziurtatua. Javier, eskaua esentren atzalea. Zoko irupuntuk haiz garrantzitsuk, ligak honetako, Mutriku bos garrantzagon klasifikazion. Bon, eta zun deuz jokun. E, naizta emaitza irutabi igual motzegi ikusten den. Eri arran irupuntua itzma ere zik. Joko aldetik, e, eztuz gugobik izan ginele, okazio aldetik ere. Bueno, Beraiek, naizta partiduaren eskeioan, bueno, gugeio proposatu honun, eta eri arran irupuntuk Merezi guretzat, lehenbizko zatia bueno, dena erraz jarri zen, 2 eta jarri ginen e, lehenbizko kaxenek sartu zen eta abigarrena matkinek Matentzu, bueno, postpartitu ez, errazia izan hartzela, minun justu 2 eta 8 eko nurrengo jokaldien, 2 eta batekoa sartu ziguten eta atxeden aldien, ola joan ginen, 2 eta batekin 2 garrantzaten bai pixko pieza batzu mugituen gula, ze bueno bigarren jokaldi horiek eta hor faiatzen ari ginen, eta gire bigarren zatin e, obe egon ginen planteatuk Minon bai lehen bizko jokaldia bigarren zatikoa binako sartu ziguten eta hor maten zunibar berai egoteik egiten zutela eta gu bueno, beti seituen gure joko egiten, kasuk sortzen eta azkenik larran bidez irutabikoa aietu zen Eta hori, hiru puntu aiz garrantzitsuk salvatzioa lortzeko, guan ez dago matematiko ekin, bueno, eskura dugu. E, regional maiako gure txokoa kereigaraipena eskuratu zuen San Pedro Tarra beri lau eta bat irabazita derrigorrezkoak zituzten beratarrek irupuntu hauek eta lortu zituzten sailkapeneko laugarren postuan kokatuak daude orain irugarren eta bigarren arekin berdin duta euren helburua irugarren postu eskuratzea izanen da promozioa jokatu ahal izateko edonola ere liderra bisitatu berko dutel duen haste eta beraz ez da erraza izanen irabaziz gero ere eurekin berdin duta dauden taldeen emaitzei begira egon berko dira ganis zubietentren atzaleak aipatu duenez. Bueno, eh, lanun batian jokatu genuen San Pedro aurka, azken salgatu zen eta, bueno, eh, lau eta bat irauz genuen, haitzerra, eh, ez, eh, aukera gehiago izan genitu ere ba, gol gehiago sartzeko, minaz genitu sartu, eta, bueno, azken horrela, ez, lau eta bat, eh, irupunto derrigorrezko azirenak, eta, bueno, orain ja azkenko jardunaldia Ba, esperuan haber, Ba, saririkan hortzen dugun, zaila dago, aiz zaila dago, ze baterin txerpe azkenko zalkatoren orka jokatzen du, eta mara berri ketxean kontra, ez, eta gu lazkago ego berri den taldeaia, e, ba, bisitatu berra dugu, eta horretaz gain, ba, espetu bertze maitzak, ez, e, berdin duak haude iru taldeako eta lau punturekin, eta bat entzategonen da, egoera zuzenanen saria, eta bertze bat promozioa, eta hirugarrena barrena, ba, kanpoan gerituko da, ez, gauza da, ba, E, iru taldeak irabazten badugu, ba iruko berdinketan eh gu kanpoan gelitzen garela, ez? E, eta bueno, pues pena, pena gertatzen bada, ze ba Kristo lanaindu urte guztian zehar eta ba ba penagarria izango litzateke, ba, ba, igotzen ba igotzenen taldearekin e, puntu berdinak izanta, ba kanpoan gelitzea saririk gabe, ez? Minpin ba, konfiantza dugu haber, e, irugarren postori lortzen dugun, eta zailkatzen garen iguera faserako. Eta nafarroko ligan, lehen bai autonomikoko bastanekere arrakastaz bukatu zuen, haste zuzen ere, etxean, irabazi zuelako, iruetabateko markagalioarekin, mutilbera taldeari. Mutilbera gainera, pigarren sailkatua dela. Beraz, garaipen garrantzitsua eskuratu zuen bastanek, irupuntu batu zituen, eta orain, salkapeneko laugarren postuan daude kokatuta. Bak aur berriz ere, astero bezala, Iban Romo entrenatzaia dugu, telefonoarein bertzealdean, kaixo Iban, zer moduz? Ongi, ongi, oso ongi. Pozik pensatzen dut? Bai, pozik zen, eh, bueno, e, lana onge egiten ari gara, e, orz hartu gara, e, eta bueno, ja e, bukatu arte gorre gongo gara, eta uziat ditugu, eta orain e, gurean, gurean ketan dago. Horri da zuek duzu e hor, aukera, ba, promozio horretan sartzeko ez, e, maila zigotzekoa, eta, bueno, ba, hortxe bertan pesatzetut dut duzu, lan noski? Bai, bai, bai, bai, bai dela, uh -huh. e, asteburu honetan ezan senbersala, zeren, e, ba, aukako partiduak ez diga erraz, baina, bueno, e, irabasten, ba, diozu, ba, giz... bera, iai bai, irabasten dizuela eh, uh -huh. e, finalak dira, eta olako partioak jolazten guztokoak dira. orduan hori egingo dugu. Hori da, gainera, bueno, aipatu dugu, ba, haste buru ontako aurkaria mutilbera, bigarren sailkatua dela, eta, bueno, ba, bigarren sailkatuari, iru eta bateko markagaulearekin irabaztea ere, bueno, ba, pozgarria da, eta konfiantza emanen endizu ere, ez? Bai, pozgarria da, ziren, bueno, partidua, baz, azkenian, behirak behirak dituz ziren askar, bat gutxiago rekin, eta, bueno, e... Gurengo minutoan sarten digute gola, izten dute, atxera kabotatzen dute, e, eta, bueno, dugu sodiatu ginen, ba, kontrolatzen, e, kalmaz, e, espezibitatu, baina, bueno, gazteagara, e, <laughs> ekipoa, eta, bueno, bat, txotan gertatzen dira, eta azkenean, pues, bueno, e, partidua luze-luze ringenuen, eta azkenean lortu genuen irupuntuak iru oso garantzitsua. <hieres> Hori da, ze irupuntu hauek, albidetzen zuete, e, bueno, haintzinetik lortutakoekin ere, erramar dugu, ba, bolada agitzonean zaudetela orain, eta, aste buruan eta, ba, bertze irupuntu, ez, eh, eskuratu dituzuela, eta horrekin, e, aipatut guna, saik, kapeneko laugarren postuan kokatu zarete, bueno, ba, postu Ezi nubean, e, bueno, maldia zigotzeko promozio horri behira, ez? Bai, hor dago hartazonez puntu batera. Uh -huh. e, Berai, ba, ez badute puntu batera ba, ateratzen, ba, gu saiatu barra denak ateratzen. Uh -huh. e, eta bestela, ez badugu hartazonez aurreratu, erako son izango da, eta gu saiatuko bueno, gara, ba, E, jolatzea ba, lagareta boharren e, postuan hor eta bi partidura jolazea? Uh -huh. Hori da. ala ere horre atzinetik bon bueno, bat Demoraldiko azken bi jarunaldeak gelditzen zaizkizu bai asteburu honetan heldu denean eta hurrengoan ere ez mailatza bukatu bit Bai egun ezten digu ba, partiun eta arteek egin duuna da gure partida begiratu, ez uh -huh. urraingoak eta ez ezzerlorrella on gara, Eh, jokatu partidua ikusi zer egiten dugu, eta gero, ikusten dugu klasifikazioa. Eta, bueno, eh, horrela jarraitu dugu, ez egin eh, mendik espero ez da ki zer, ez da ki bat ez zinda esan. Lehenengo <risa> a partidoa jolestu bardu, ez da partidoa erraz, kampo eh, eh, baita ere, ez da oberen aguretzat, baina, bueno, eh, hor da edabil, beliko dugu gure eskudagoen gauzak, eta sorpresa, ez da, erituko garraren maten. Horira, <risa> zeinen kontra erituko zuaretea, ez da, irtertaren kontra. A doskanpo anarituko sarete beraz bat barakigu beti ere ba, kanpoko neurketak pixkatsailagoak izaten direla aipatu duzu bazelaiare berexia dela, baino hala ere, eh azkenaldian lortutako emaitzek eta zuek ere sasoionean zaudetela demoralibuka bukaeran gainera, es normalean banekia asumatzen den momentua dela, baino zuek ba erakutsi duzue, ongi zaudetela, eh indartzu zaudetela azkenaldian Eta hori aprobetsatuko duzue, ba, konfiantza edukitzeko eta sinesteko ez, ba, lortzen alduzuela e, berriz ere e, irabaztea? Bai, fizikoki oso ongi gaude, e, e, gainera lehen urtean bezala, baita ere buruz oso ongi gaude, hor duen, e, e, bauzoiek e, gaitu edo imarditugu, eta nahi, ba, partidori afrontatu behar den bezala, eta kompetitu bukatu arte, eta ikusi dugu, Partidibukaren e, e, renditzen ditugu batzuk eta bueno, horrako partiduak egin bat dugu. Gogor, ritmoekin eta azkenean ezagatzean eroazten. <risa> Ederkit, zegunetan eta orduetan izanen da partidua? Ba, e, igandean zeietan. Ederki. Ba, hortxe bertan izanen duzu, urrengo aukera, ba, sailkapenean hor leku eroso eta, bueno, gainera ez, eroso bakarrik, ba, ezek, eta bueno, leku ez inobean egoteko, e, eta, bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, gero, horren ondotik, ba, etxean e, jokatuko duzu demoraldiko azken neurketa, eta hori ere pensatzen dut beresia izanen dela. Demoraldia bukatzea etxean zuen zaleekin eta modu honean gainera. Bai, hori oso polita izan daitek, e... Partidu hona egiten badugu, enjarton, egin dezakegu gero bukaren, des. baina, bueno, ez denun dugu, ez dugu pentsatu gero. Horraindik urrengo partidan, zera nengua, nengua jokastu badugu. Hori da, partiduz partido joan entzarete, eta lendabiziko, ba, haste buru ondako begira, ez da? eta kero ja ikusiko da. Hori da, horri da. <laughs> Ederki, ba, Iban, ba, mil eskerre gurekin egotagatik bertze haste batez, hori honak, ba, lortutako garaipenagatik, eta, bueno, ba, noski, zorte hon haste burontan ere. Mi eskere eta, bueno, ea deialdi egiten dugun eta horrela or, jaten diren e, berbintzan ara animatzera guri. Hori da, ba, animatuko ditugu baita era baztandarrak eta ba eskualdekoak ere, ba, zuei animatzera joateko, eta eta hor dute itzordua egina igandean arratxaldeko seietan, ba, zuek ere beraien babesa beharko duzuela, ez? Bai, dena, dena laguntzen du. <laughs> e, berki. Ba, eskarrik asko, Iban? zuei. Azkenik, preferente Maiako Donestebek ezin izan zuen altxasu garaitu pasaien igande arratxaldean. Banako berdinketa lortu zuten eta beraz puntu baliagarria ekarri zuten Donestebarrek bueltan etxera. Markagailoa kislatzen duen moduan neurketa parekatua izantzen bi taldeek aukerak izan zituzten neurketa irabazteko baina azkenerako puntuak banatu zituzten. Joel Gil bigarren entrenatzaileak etxera zapore gazegozuarekin bultatu zirela erran daigu markagailoa euren alde, baldin bazuten ere ezin ez izan zituztelako hiru puntuak eskuratu. Alere, erran bezala puntua baliagarria da eta demoraldi bukaeran ere indartxu daudela, erakusten ari dira. Higat minokatu dago partidua berdinketarekin bukatu zen, altxasun, nahiko partido berdindua aserati bukara arte, eta bukaerako markagailua bat eta batekoa izan zen. Partidoko lehenengo amabos minutu kaltxasu agitz fuerte sartu zen partidora, doneze bine bastante gehiago izan ziren, aukera aldetik, denakin sartu ziren, gauza honiz jokun batioa altxasuk, kategoria mantentzia, guk erra mezalazken astetan pos ilusio hori dugu Hor bueno, jarraitzeko borroka horretan bineon bai da altxasu denakin sartu zela eta hainbat aukera izan zitula sartu izateko eta partidur antzintik jartzeko. E, sufritzen jakin genun, sufritzen jakin izan genuen eta altxasun hainbat aukera horiek pasatuta gero, ja pixkot balonak inasi ginen eta bueno, gukere gure aukerak izan genitun. Atxe aldira aietu antzintik, e, urko aukera garbi bat izanita gero, gero, jokali berdinan, zentre batez, altxasuko batek bere porterin gola sartu eta utxeta bat antzintik jarri ginen partidun. Atxen aldira joan ginen utxeta bat partioa irauzten. Bigarren zatia altxasure berdin sortu zen, denekin, eh, partidea berdintzera lehenengo momentotik. Binon ja bigarren zatia nahiko igualatu genun ere, eta aukerak bi talentu izan ziren. Eta bueno, partidun momentu honan ginen, eh, defensiboki ez ginen sufitzen ari eta bueno, eh, jokaldi bati Yokaldi balona galdu genun Celàrdin, transizio on bat intzuten eta bat eta batekoa jarri zuten. Hortik, hoien golatin bukera arte ay, aukerak gurik izan ziren garbi guk, partioa irauzializateko, bine bueno, ezin izan genuen gola sartu, eta bueno, partidua bat eta bat bukatu zen. Punto gazigo zoa izan zen, e, bukerako aukera hoien gatik, ikusten genuen aukera bagen ikula partioa izateko, bertze partidua antzintik asteen garena, eta bueno, holtxe bukatu zen, ja zindugu deusin, antiko dugu eta guain falta dire billi jardunaldi iluzioekin hartuko jugu helburua urrundu zaigu piskotu urrundu zaigu guainik aukera badire bukara arte orduan iluzioekin entratuko dugu iluzioekin jokatuko jugu falta diren bi partidoak eta ikusiko dugu nola bukatzen den denbora aldea helduden partidua igandin zeita aurrera leitzakun kontra